Величар подумав, що неправда, ільста панують і тут, на священному острові. Ситість тіла знищила велич духу, заколесала совість, скувала серце байдужістю. Не чують тут ані стогону спраглих душ, ані плачу матерів, ані скорботи попелищ. Зраджував брат брата. Багатство сварило рідних людей. Рідною землею для декотрих захланців ставала та, яка збагачувала, а не та, що стогнала і стікала кров'ю, щоб у борні не втратити пам'яті роду і пращурів. Цю найбільшу зраду по Блюзнірському освячувано іменем Бога Світовида. А люди ще не усвідомлюють, що найбільший ворог не той, хто відкрито йде з мечем, а той, хто мовчки спостерігає біду сусіда і радіє їй хто в простягнуту для помочі руку кладе гадюку. Добрий бодріч у мистевої, звертається величар, даремно ти гордився великими багатствами і великими таємницями священної землі. Тут для твого народу підготовлено пагубу. Але ж де князь Руський? Де його старішини? Е, що князь кривить уста мистевої відводить очі в бік. На Ругині всіма справами вершить вовк. Але ж, спалахує величар, він поводиться нечестиво, він клопочиться не про волю народу, а про неситство свого живота. Так великому, йому, мабуть, великий світовид, ніяко кидає мистевой, і величар розуміє, що молодий бодрич говорить не те, що думає. Дивна ти єси, земле слов'янська, яка ти добра, мудра, яка різна, яка однаково страдницька. І тут величар стрепенувся. Він нічого не спитав за сина свого. Підбіг до Волфа, схвильовано сказав, «Святий, отче, помочі!» Попросив у свого великого господина за сина мого Вадима. Варяги наскочили, в полон забрали. «Попрошу», – погодився Віщун, «але яка твоя мзда світовиду за поміч?» Федичар безпомічно озернувся, він не мав ні золота, ні срібла. Усе багатство меч, що висів на опоїсі – але тим мечем він прийшов допомагати словянам подричам, Що може бути ціннішого від дару волі? Треба зараз щось дати. Немає нічого зараз, окрім меча. Поб'ємо саксів, здобудемо для братів волю. Прийдеш, як матиме щось інше. Величар знепритомлено упав на руки мистевої. Ще у вісні Людана охопила якась бентега. Загупало стривожено серце, і вона швидко підхопилась на ноги. Тільки коли шум у голові влівся, зрозуміла, що її розбудив гамір, який линув зі сторони Волхова. Підбігла до віконця, не видати нічого. Розчинила широко двері, і до виталища влетіла гуки світанкової метушні на Волхові. Влетіли разом із весняними трунками і мерехтінням зірок, що танули в синє віранку. Людана вийшла на подвір'я. Обіця бояриного стромисла ще додивлялося останні сни. В оборах ремигали корови, в кошарах шелестіли у з'їдах вівці. У вікнах терема і челядницьких хиж ще не світилися блимавки. Лише в наріжному віконці бояринового терема тремтів вогник. То певно колотилась вісна. Боярин повелів забрати у неї дитину, віддати челядниці-полонейці, щоб разом із своїм годувала і віснена немовля. Її ж зачинив у теремі. Катувалась бідна усіма пекельними муками. Людана витерла сльозу, що попекла її повіки, і подалася мерщій до Волхова. Чи не варяги прибули за Даниною? Може, й Вадимко з ними? Ріка невдоволено стуганіла під ворогкою периною туману, Ніби гнівалась, що хтось порушив її солодкий сон. На зустріч Людані сірою вервечкою сунули постаті, що виходили лодій, То були воїв в кольчугах. На їхніх широких шкіряних пасках брязкали мечі й сокири. йшли мовчки, зосереджено. У сутінках були подібні один на одного, що годі розпізнати, хто з них який. Опираючись на спис, попереду йшов широкоплечий витязь. Шолом його тримав на собі могучі турячі роги. Певно, це був провідця варязький, Сіра вервечка нарешті дотяглась до птіденця, спинилась на майдані коло боярських теремів. Навколо них уже збиралися розбуджені раннім гуком ріки Новгородці. «Чом же не зустрічає нас боярин гостромисл?» – учить басовитий глас витязя з турячими рогами на шоломі. «Ей, Вадиме, заспівай на боярину пісню, нехай проснеться!» Даже веринги прибули за обіцяною даниною. Ось тоді Людана і побачила Вадимка. Ніби повищав відтоді, як потрапив у полон. Кольчуга на ньому сріблилась у ранніх променях сонця, як риб'яча луска. Зняв із голови шолом, і золотаве волосся його розсипалось на плечах. Ще мить, і вже дзвенять гудуть струни його гусел. А він оглядає з усміхом натовп, і, ніби вітаючись із краянами, заспівує своїм срібним голосом. Як пішов же бой витязь з одружиною, да прийшов до діденця воновий то град, да покликав к собі мужів смисленних да смисленних старішин новгородських. Охнули новгородці, пізнавши Вадима гусляра із славенського кінця. А Людана стояла, як змертвіла, слухала його голос. І чуло її серце, як рветься Син її з тяжкої неволі. Дай, говорить, тут витязь буй, Гой є сиви, мужики новгородські, б'юсь з вами в велик заклад, Напущаюсь я на весь Новгород Битися, дратися за всією дружиною хороброю, Як ви мене з одружиною Поб'єте новим городом, Буду вам платить дані виходи По смерть свою, На всякий год по три тисячі. А буде ж я вас поб'ю, і ви мені покоритеся, то вам платить мені таку ж дань!» Людана проштовхувалась крізь нато ближче до Вадимка, хотіла заглянути синові в очі, забрати його додому. Не чула, як наростав над майданом тяжкий гомін. Поб'ють нас оці варяги, поберуть у полон. Хай гостромисло віддає сам данину, коли обіцяв. За себе ж викуп, та з нашої шкури, гнати їх із Новограда, бити. Хто битиме? Усі мужі дружинами вийшли із Града. Бравлин повів до Ромеїв, величар до Бодричів, хто меча візьме в руки? Жони? А Людана знай пробиралась крізь Юрмисько до сина. Вадимку, сину, живий, мамо дано, а де вісна? Ой, горенько, боярин у теремі замкнув. Випали гуслі із рук Вадимових, аж струни зойкнули. До свого лиха долучилося й це. Не знав, що робити. Стояв на рідній землі або бранцем варягів. Чув серцем зойк вісний нічим не міг допомогти. Нарешті спромігся на слово. Мамодано, сказав тихо, іди, боржій додому, жди мене. І знову дарив по струнах. Світ, дружино наша, хоробрає. «Тридцять удалих добрих молодців, ставте лодії попереділь мення, приставайте, молодці, конову городу». Людана не йшла, а бігла додому. Недобре там її Вадимкові, співає пісні не від радості, з примусу. Бранець він, роб, як і вона. Боги добрі, боги милостиві, поможіть йому. І ти, батько роде, і ти, Хорсе, і ви, берегиній пращури, і ви, духи добрі, що живете у ріках, у травах і в гаях, пощо не віддячуєте добром людське добро? Усякий час і усякому місті, пощо в'яжете наші душі, а самі величаєтесь свободою? Даруйте дітям нашим любов і мир, а нам блаженну кончину. Вони щедрі, діти наші, віддадуть вам свою волю, руки, крові, тіло. А на Майдані біля дідинця – Варяйський витязь буй уже бесідував із гостромислом. Боярин худко прибіг на поклик варягів, Кособочився, чи від хорості якої, Чи з переляку гнувся у поклоні. «Усім миром тобі чолом б'ємо, господине, Знаємо свої борги, віддамо все, На хліб сіль запрошую тебе до свого терема з Судружиною. Коли так, підемо до терема», Важким поглядом зміряв гостромисла буй. Тривога і осторога чаїлися в його невеличких жовтавих очах. Гримів і двиготів терем від біганини челяді й холопів, двораків і покоївок. Дружинники боя розсідалися у просторій світлиці за столами, заставленими мисами і полумисками, кухлями і поставцями. Мудро вчинив тоді витязь буй, що відпустив з полону боярина гостромисла. Метикований провідця. І відбудяти дістав добру мзду, Коли той прикладав його супроти брата. Тепер гостромисла стриже, Як у вівцю, го. Смачні курчата і усенята Запечені на вертелах, А копчені осетри, А солодкі короваї, А меди, темні, хмільні меди, Готував усе завчасно Боярин гостромисл. А де ж твій братець бутята? Не шпурив очима по кутках. Поїхав на полюддя, «В югорські землі. За хутром. данину маємо дати». «Так-так, хутро нині треба. Але навіщо Київу?» «Маємо слухати київського волостеля. Звідти прийшло багато родів на Ільмень». «Але й з Вар'яцького побережжя прийшли сюди». «А вже ж і звідти, але Київ боронить нас своїм черленим щитом», – зігнувся в поклоні гостромисл. «Від кого?» «Ось від нас і не оборонив. Ви, мої гості». Гостей приймаю в своєму теремі. Ні, ми не гості. Тепер я буду твоїм господином. Я, уже п'яно хитавсь витязь буй, будеш мені платити данину і на дружину давати. Буду, чого ж? Збентежено пробумонів гостромисл, ховаючи під повіками очі. Твої мечі витязю гострі. Захищатимеш нашу землю від київського каганать князя. Захищатиму, щедро обіцяв витязь буй. Іще ліпші, мужі, дають тобі за все волості у новгородських п'ятинах. Бери собі данину, бери собі жон, живи з ними у мирі. Улесливо вже і осміліло заглядав бояриного гостромисл у широке бородате обличчя варяга-напасника. «Жон, візьму жон, тільки давай багатичну, бояричну, давай свою дочку, я у тебе дочка». Розчервоніли, підніли обличчя витяся, хтиво усміхалося. «Є дочка вісна, але вона...» «Ходімо до вісни, веди!» Цубко ухопив варяг за плече гостромисла і поволік до дверей. «Добрі темні меди у боярина гостромисла!» «Але витязь, присягни, що будеш мене захищати від брата мого бутяти!» «Присягаю, чого ж!» «Гей, двораки, де ж свічі?» – кричав боярин у темряву терема. «Витязь, буй, ще ноги поламаю через вас!» Вадим тихо окликнув матір за вікна. Люда наметнулась до дверей, плачучи тішила його, нічого, синку, аби живий, а там відійдуть ці вар'яги, затихне все. Хотіла розповісти про вісну і сина, але він уже все знав очі челядинців. місця собі не знаходив, мати заспокоювала, нічого, виходимо, думай, як бути самому, мабуть, тікай, сину, тільки ж куди, сама не відаю. Земля наша велика, мамо Дано, побіжу до Швелоні або до Ловаті, а там до Києва Града подамся. Знайду бравлина, з ним і повернемось. Тож біжи, боржій біжи, шукай нашого бравлина, Вадимку».